פרק ק"ל שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמורייה, אדוני, מי יעמוד? כי עמך הסליחה למען תברא. קיוויתי, אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.